Kord keetis mägra ema tütardega koorekomp pekke. Naabrit kogunesid neid maitsema, istuti ja aeti nii sama juttu. Iga üks kiitles oma vägevusega. Jänku Onu ütles, et ta on kõige väledam. rebase Onu ütles, et ta on kõige kavalam. Kundi Onu ütles, et ta on kõige kurjem. Aru Onu ütles, et ta on kõige kõvem. Kilpkonna Onu kiigutas end toolil, pilgutes silma ja sõnas. Näib, et mina vana tohik ei ole õieti midagi. Aga siiski, mina näitasin jänku et ma olen ta väledam. Ma võin sa ka Karu Onule näidata, et ma olen ta tugevam. Kõik pahvatasid naerma, sest karul oli väga tugev ja võimas kere. Ärge, et naergi midagi, et kilpkonnaonu antki kõik siia. Ma lähen ühe otsaga vee alla ja las karuonu tiriib muu kuivale. Toodigi mägra ema uus pesunöö. Kilpkonnaonu võttis kõie ühe otsa. Ja endis teise karu onule. Minge nüüd sinna põhja taha, ütles ta. Kui ma hüüan, siis võib karu onu tirima hakata. Teised läksid põhja taha. Kilpkonna onu sukelgest põhja. Sidus kõie otsa suure kännukülge. külge. Tuli siis ise vee peale ja hüüdis. Tõmmel! Aruvonu keerutas kõie käpa ümber ja tõmbas. Ei midagi. Sülitas siis pihku ja hakkas kahe käpage pirima. Ikka ei midagi. Nüüd heitis ta nööri üle-üla ja sikultas, mis jõudis. Ikka ei midagi. Kilpkun karjub veel. Ka sa tõmbad juba. Nüüd ei suutnud hundi oonu end enam talskutada. Aaras ka ja aitas karul sikutada. Aga ei aidanud seegi. Kui kilpkonna oonu märkas, et enam meid ei tõmmata, sidus ta kõie nobedesti lahti ja Ronis kaldale. Kui viimast korda tõmbas, siis oleks mind peaaegu välja tõmmanud, seletab teistele. Karud on kõva jõud aga minu vastu taha ikka ei saa. Karu onule jäänud muud nõu, kui mägraemalt küsida. Ehk on kompleked juba valmis keenud. Kõik läksid paja juurde ja hakkasid kompleke sööma. Karu onu puhlasud. Kis on batsutas õige kõvasti, et kilpkonna onu naeru summustada.